Meditații metafizice de René Descartes Meditația a doua Despre natura spiritului omenesc și că el este mai ușor de cunoscut decât corpul. Meditația pe care am făcut-o ieri mi-a umplut spiritul de atâtea îndoieli încât de acum înainte nu mai stă în puterea mea să le uit. Și cu toate acestea, nu întrevăd în ce fel le-aș putea rezolva, de parcă aș fi căzut dintr-o dată într-o apă foarte adâncă, am fost atât de surprins ca și cum n-aș fi putut nici să-mi fixez picioarele atingând fundul apei, nici să îl not pentru a mă menține deasupra ei. Cu toate acestea, voi face eforturi și voi urma iarăși aceeași cale pe care am apucat-o ieri, luând distanță față de tot în ceea ce aș putea să-mi imaginez cea mai mică îndoială, întocmai de parcă aș cunoaște că acea realitate a fost falsă în mod absolut. Și voi continua întotdeauna pe același drum, până ce voi întâlni vreun lucru sigur, sau cel puțin dacă nu voi fi în stare de altceva, până ce voi stabili cu certitudine că în lume nu există nimic cert. Pentru a mișca globul pământesc din loc și pentru a-l transporta într-alt loc, Arhimede nu a pretins nimic altceva decât un punct care să fie fix și sigur. Tot astfel și eu voi avea dreptul să resimt speranțe înalte dacă voi avea atâta fericire încât să descopăr măcar un singur lucru care să fie sigur și indubitabil. Presupun deci că toate lucrurile pe care le văd sunt false. Mă convinc pe mine însumi că nimic nu a existat vreodată din tot ceea ce îmi reproduce memoria mea, cea plină de minciuni, mă gândesc că nu am niciun simț. Cred că corpul, forma, întinderea, mișcarea și locul nu sunt decât ficțiuni ale spiritului meu și atunci ce va putea să fie totuși estimat ca adevărat? Poate că niciun alt lucru decât că nu există nimic în lume care să fie sigur. Dar ce știu eu dacă nu există totuși vreun alt lucru, diferit de cele pe care tocmai le-am judecat ca fiind nesigure, un lucru despre care să nu putem avea nici cea mai mică îndoială? Să nu existe oare vreun Dumnezeu sau vreo altă putere care îmi pune în minte aceste gânduri? Aceasta nu este însă necesar, căci poate sunt capabil să le reproduc eu însumi. Cel puțin eu, deci nu sunt eu ceva, dar am negat deja că aș avea vreun simț și vreun corp. Totuși ezit, căci ce urmează din aceasta? Sunt eu atât de mult dependent de corp și de simțuri încât să nu pot exista fără ele? Dar mă convinsese că nu există absolut nimic în lume, că nu există niciun cer, niciun pământ, niciun spirit, niciun corp. Așadar nu m-am convins că și eu nu exist deloc? Nu, cu siguranță nu, eu sunt fără îndoială, dar m-am convins pe mine însumi sau și numai dacă am gândit ceva... Dar există un nu știu care înșelător foarte puternic și foarte viclen, care își întrebuințează întreaga îndemânare ca să mă înșele întotdeauna. Dacă el mă înșeală, atunci nu există niciun strop de îndoială că eu exist și înșele-mă el cât ar vrea, nu va putea face niciodată ca eu să nu fiu nimic atâta timp cât eu voi gândi că sunt un lucru oarecare. Astfel că, după ce m-am gândit bine la aceasta și după ce am examinat cu mare atenție toate lucrurile, trebuie în sfârșit să trag concluzia și să consider drept un lucru sigur că această propoziție eu sunt, eu exist, este adevărată în mod necesar de fiecare dată când o pronunț sau când o concep în mintea mea, dar nu cunosc încă cu destulă claritate ce sunt, eu cel care sunt sigur că sunt, în așa fel încât de acum înainte trebuie să iau seama cu mare atenție, nu cumva din imprudență, să iau vreun alt lucru oarecare ca fiind de eu, și astfel să nu mă înșel deloc în această cunoaștere, despre care susțin că este mai sigură și mai evidentă decât toate celelalte pe care le-am avut mai înainte. Iată de ce voi analiza iarăși ceea ce credeam că sunt eu înainte de a fi pătruns în sfera acestor ultime gânduri și din vechile mele opinii voi suprima tot ceea ce poate fi combătut prin argumentele pe care le-am invocat mai adineaori, în așa fel încât să nu rămână nimic decât ceea ce în modul cel mai exact este în întregime neîndoielnic. Așadar, ce am crezut mai înainte că sunt? Fără dificultate, m-am gândit că eram om. Dar ce este acela un om? Voi spune oare că este un animal rațional? Cu siguranță nu căci ar trebui după aceea să cercetez ce este un animal și ce este rațional și astfel de la o singură întrebare am cădea pe neobservate într-o infinitate de altele mai dificile și mai strânjenitoare și nu aș vrea să abuzez de puținul timp și de răgazul ce-mi rămâne folosindu-l la descălcirea unor subtilități asemănătoare dar mă voi angaja mai degrabă la examinarea aici a gândurilor care s-au născut ceva mai înainte în spiritul meu și care mi-au fost inspirate doar de natura mea în exclusivitate atunci când mi-am dat o să-mi analizez propria ființă. Mai întâi m-am socotit drept ceva ce era un obraz, mâini, brațe și toată această mașinărie compusă din oase și carne, așa cum apare ea și în cazul unui cadavru pe care o desemnez prin numele de corp. În afară de aceasta, am băgat de seamă că mă hrănesc, că merg, că simt și că gândesc și am pus în legătură toate aceste acțiuni cu sufletul, dar nu am zăbovit deloc să mă gândesc ce este acest suflet sau dacă totuși am zăbovit asupra lui, mi-am imaginat că el este ceva extrem de rar și subtil, asemănător unei adieri de vânt, unei flăcări sau unui aer pătrunzător care s-a insinuat și s-a răspândit prin părțile mele cele mai voluminoase. În ceea ce privește corpul, nu m-am îndoit deloc cu privire la natura lui, căci am crezut că îl cunosc cu o mare claritate și dacă aș vrea să-l explic folosindu-mă de noțiunile ce ne sunt la îndemână, l-aș descrie în acest mod. Prin corp, eu înțeleg tot ceea ce s-ar putea termina printr-o formă oarecare, care poate fi cuprins de un loc anume și care umple un spațiu în așa fel încât din acel spațiu să fie exclus orice alt corp, care poate fi simțit fie prin atingere, fie prin văz, fie prin auz sau prin gust sau prin simțul mirosului, care poate fi mișcat în mai multe feluri nu prin el însuși, ci prin ceva străin ce l-ar atinge și de la care ar primi impulsul căci nu crede loc că trebuie să i fie atribuite naturii corporale avantajele de a avea în sine puterea de a se mișca, de a simți și de a gândi, ba dimpotrivă. Mai degrabă mă voi minuna văzând că facultăți asemănătoare se pot întâlni la anumite corpuri. Dar eu, cine sunt eu, acum când presupun că există cineva care este de o extremă putere și aș cuteza să spun rău și viclean și care își folosește toate puterile și toată îndemânarea pentru a mă înșela? Pot eu să mă asigur că am până și cel mai mic din toate lucrurile pe care le-am atribuit ceva mai înainte naturii corporale, voi zăbovi asupra acestora, gândindu-mă cu atenție, toate aceste lucruri mi le voi trece prin minte și iarăși voi reveni asupra lor și nu întâlnesc nici unul despre care să pot spune că este cu adevărat în mine. Nu este nevoie să zăbovesc pentru a le enumăra. Să trecem deci la atributele sufletului și să vedem dacă există vreunul care să fie în mine. Primele sunt cele care privesc faptul că mă hrănesc și că merg. Dar dacă este adevărat că nu am deloc corp, este adevărat și că nu pot să merg și să mă hrănesc. Un altul este legat de faptul că simt, dar și acesta nu se poate. Să simți fără a avea corp, ca să nu mai vorbim și de faptul că altădată, în timpul somnului, am crezut că simt mai multe lucruri pe care trezindu-mă mi-am dat seama că în fapt nu le-am simțit deloc. Un altul este acela de a gândi și aici descoper că gândirea este un atribut care mi-aparține. Numai ea nu poate fi detașată de mine. Eu sunt, eu exist. Aceasta este sigur, dar pentru cât timp? Anume atât timp cât gândesc, căci se poate probabil întâmpla că, dacă aș înceta să gândesc, să încetez în același timp de a fi sau de a exista. Nu admit nimic acum care să nu fie cu necesitate adevărat, așadar, vorbind cu toată precizia, nu sunt decât ceva care gândește, adică un spirit, un intelect sau o rațiune, care sunt termeni a căror semnificație mi era necunoscută mai înainte. Așadar, eu sunt un lucru adevărat și care există cu adevărat, dar ce fel de lucru? Am spus-o, ceva care gândește și în plus ce... Îmi voi mai scormuni imaginația pentru a cerceta dacă nu cumva sunt și altceva în plus. Nu sunt deloc acest ansamblu de membre care este numit corpul omenesc, nu sunt deloc un aer rarificat și pătrunzător răspândit prin toate membrele, nu sunt deloc un vânt, un suflu, un abur, nici nimic altceva din tot ceea ce poate simula sau imagina pentru că am presupus că toate acestea nu sunt nimic și pentru că, fără să schimb această presupunere, am aflat că nu încetez de a fi sigur că sunt totuși ceva. Dar se poate întâmpla oare ca și chiar aceste lucruri despre care, deoarece îmi sunt necunoscute, presupun că nu există deloc în fapt să nu fie deloc diferite de mine cel pe care îl cunosc? Nu știu nimic. Nu pun în discuția acum problema aceasta, întrucât nu pot să-mi dau cu părerea decât despre lucruri care îmi sunt cunoscute. Am recunoscut că sunt și cercetez ce sunt, eu cel pe care l-am recunoscut că este, însă este foarte sigur că această noțiune și cunoașterea mea însumi astfel luată cu toată claritatea, nu depinde deloc de lucrurile a căror existență nu mi este încă cunoscută și cu atât mai mult în consecință nici de acelea care sunt simulate sau inventate de imaginație. Și chiar acești termeni de simulare și de imaginare mă avertizează asupra greșelii mele, căci de fapt eu simulez, adică mint, dacă mă imaginez că sunt vreun lucru oarecare pentru ca să imaginezi nici nu este altceva decât să contempli figura sau imaginea unui lucru corporal. Însă eu știu deja cu certitudine că eu sunt și că în ansamblu se poate întâmpla ca toate aceste imagini și în general toate lucrurile care sunt raportate la natura unui corp să nu fie decât visuri sau himere. După toate acestea, văd cu claritate că voi avea tot atât de puțină dreptate spunând îmi voi scormoni imaginația pentru a cunoaște cu mai multă claritate cine sunt, ca și dacă voi zice, acum sunt treaz și zăresc câte ceva real și adevărat. Dar pentru că acel ceva nu-l zăresc încă destul de clar, mă culc din adins pentru ca visele mele să-mi reprezinte chiar lucrul respectiv, însă cu un spor de adevăr și de evidență și astfel recunosc în mod sigur că nimic din tot ceea ce pot înțelege prin intermediul imaginației nu aparține acestei cunoașteri pe care o am despre mine însumi și că este necesar să-ți rechem spiritul și să abați de la acest mod de a înțelege pentru a-și putea el însuși recunoaște cu mai multă claritate natura proprie. Dar ce sunt eu așadar? Un lucru care gândește. Ce este acest ceva care gândește? adică ceva care se îndoiește, care înțelege, care afirmă, care neagă, care vrea, care nu vrea, care își imaginează și care simte. Cu siguranță că nu este puțin dacă toate aceste lucruri aparțin naturii mele, dar de ce nu iar aparține ei? Nu mai sunt eu oare încă același chiar care se îndoiește de aproape totul, care totuși înțelege și concepe anumite lucruri care garantează și afirmă că ele sunt singurele existențe adevărate care le neagă pe toate celelalte, care vrea și dorește să cunoască mai mult, care nu vrea să fie înșelat, care imaginează destule lucruri câteodată chiar în ciuda sa și care și simte destule ca prin intermediul organelor corpului, Există oare ceva din toate acestea care să nu fie tot atât de adevărat ca și faptul că este sigur că eu sunt și că exist, chiar dacă aș dormi întotdeauna și chiar dacă cel ce mi-a dat ființă s-ar servi de toate forțele sale pentru a mă amăgi. La fel, există oare măcar unul dintre aceste atribute care să poată fi deosebit de gândirea mea sau despre care să se poată spune că este separat de mine însumi, că ce este de la sine atât de evident, că eu sunt acela care se îndoiește, care înțelege și care dorește, încât nici nu este necesar aici de a adăuga ceva pentru a explica. Și eu am, cu siguranță, și puterea de a-mi imagina, căci chiar dacă s-ar putea întâmpla, așa cum am presupus mai înainte, că lucrurile pe care le imaginez să nu fie adevărate, totuși această putere de a imagina nu încetează de a fi în mine în mod real și face parte din gândirea mea. În sfârșit, eu sunt acela care simte, adică cel care primește și cunoaște lucrurile ca prin organele de simț, pentru că în fapt eu văd lumina, aud zgomotul, resimt căldura. Dar mi se va spune că aceste aparențe sunt false și că eu dorm. Fie și așa, totuși cel puțin este foarte sigur că mi se pare că văd, că aud și că mă încălzesc. Și aceasta este ceea ce în mine se numește propriu-zis a simți, iar aceasta, luată astfel cu toată precizia, nu este nimic altceva decât a gândi. Fapt de la care încep să cunosc cine sunt cu un pic mai multă lumină și distinție decât mai înainte dar nu mă pot împiedica să cred că lucrurile corporale a căror imagine se formează în gândirea mea, în măsura în care se nimeresc subsimțuri, nu ar fi mai clar cunoscute decât această nu știu care parte din mine însumi, care nu cade deloc sub raza de acțiunea imaginației, cu toate că aceasta este în fapt un lucru destul de ciudat că lucruri care sunt îndoielnice și îndepărtate să fie cunoscute de mine cu mai multă claritate și mai ușor decât cele care chiar sunt adevărate și sigure și care aparțin propriei mele naturii. Dar înțeleg prea bine ce se întâmplă. Spiritului meu îi face plăcere să rătăcească și încă nu se poate menține între hutarele legitime ale adevărului. Așadar, pentru ca să-l putem regla și conduce mai cu ușurință, să-i mai slăbim încă o dată frâul, revedind mai târziu să punem stăpânire pe el cu blândețe și la momentul potrivit. Să începem prin a lua în considerare lucrurile cele mai de rând și pe care suntem convinși că le înțelegem cu cea mai mare claritate și anume corpurile pe care le atingem și pe care le vedem. Nu pretind să vorbesc despre corpuri în general, căci aceste noțiuni generale sunt de obicei prea confuze, ci despre vreunul în particular. Să luăm ca de exemplu această bucată de ceară, care tocmai a fost scoasă din stup, nu și-a pierdut încă dulceața mierii pe care o conținea, încă mai păstrează câte ceva din mirosul florilor din care a fost culeasă, precum și culoarea, forma, mărime și înfățișările ei este dură, este rece, poate fi pipăită și dacă o veți lovi, va scoate un anumit sunet. În sfârșit, se regăsesc și în acest caz toate lucrurile care pot ajuta la cunoașterea cu claritatea unui corp. Și iată că, în timp ce vorbesc, este apropiată de foc, ceea ce îi mai rămăsese din aromă se împrăștie, mirosul dispare, culoarea îi se schimbă, forma îi se pierde, volumul îi sporește... Devine lichidă, se încălzește, de-abia mai poate fi atinsă și, deși este lovită, nu mai scoate niciun sunet. După această schimbare, mai rămâne oare aceeași ceară? Trebuie recunoscut că rămâne și nimeni nu poate nega aceasta. Așadar, ce cunoaștem de fapt cu atâta claritate la această bucată de ceară? cu siguranță că nu poate fi nimic din tot ceea ce am remarcat la ea prin intermediul simțurilor, pentru că toate lucrurile care sunt în dependență de gust sau de miros sau de văz sau de pipăit ori de auz sunt schimbate și totuși ceara rămâne aceeași ceară. Se întâmplă să fie adevărat chiar ceea ce gândesc eu acum și anume că ceara însăși nu ar fi nici această dulceață a mierii, nici acest miros plăcut al florilor, nici această albeață, nici această formă, nici acest sunet, ci doar un corp care puțin mai înainte îmi apărea sub aceste forme și care acum se face remarcat sub altele. Dar cu toată precizia vorbind, ce este ceea ce îmi imaginez eu atunci când o concep în acest fel? Să o scrutăm cu mare atenție și, îndepărtând tot ceea ce nu aparține în niciun fel bucății de ceară, să vedem ce rămâne. Cu siguranță că nu rămâne nimic decât ceva întins, ceva flexibil și schimbător. Însă ce este acest ceva flexibil și schimbător? Că îmi imaginez oare că această ceară, fiind rotundă, este capabilă să devină pătrată și să se transforme din pătrat într-o formă triunghiulară? Cu siguranță nu, nu poate fi vorba de aceasta, pentru că eu mi-o imaginez capabilă să primească o infinitate de schimbări asemănătoare și cu toate acestea, eu nu pot parcurge această infinitate cu ajutorul imaginației mele și în consecință această concepție pe care o am despre ceară nu se poate împlini prin facultatea pe care o am de a imagina. Iar acum ce este aceasta, extinderea? Nu cumva este ea tot atât de necunoscută, pentru că la ceara care se topește ea sporește și se întâmplă să fie încă și mai mare atunci când ea este topită de plin și încă cu mult mai mare când căldura sporește și mai mult, și nu voi înțelege cu toată claritatea și în deplină conformitate cu adevărul ce este de fapt ceara dacă nu voi băga de seamă că, din punct de vedere al extinderii, ea este capabilă să ia forme într-o varietate atât de mare încât nu le-aș putea imagina niciodată pe toate. Trebuie așadar să cade de acord că nu voi putea prin intermediul imaginației nici măcar să înțeleg ce este această ceară și că nu există nimic altceva decât intelectul singur care o poate înțelege. Eu spun această bucată de ceară în particular căci în ceea ce privește ceara în general, faptul este și mai evident. Așadar, ce este această ceară care nu poate fi cunoscută decât prin intelect sau spirit? Cu siguranță că este aceeași cu cea pe care o văd, o pipăi, o imaginez și tot aceeași cu cea pe care am cunoscut-o încă de la început. Dar trebuie observat că percepția ei, sau mai degrabă acțiunea prin care este luată în seamă, nu este nicio percepție vizuală, nicio atingere, nicio imaginare, și nici nu a fost așa ceva niciodată. Cu toate că așa am avut impresia ceva mai înainte, ci doar o inspecție a spiritului care poate fi imperfectă și confuză, așa cum a și fost ceva mai înainte, sau mai degrabă clară și distintă cum este ea în prezent, în funcție de cum atenția mea se îndreaptă mai mult sau mai puțin spre lucrurile care sunt în ea și care o alcătuiesc. Totuși, nu mă voi putea uimi ajuns când voi băga de seamă cât de multă slăbiciune are spiritul meu și ce inclinație care îl duce pe neobservate spre greșeală. Căci, deși fără să vorbesc, voi scruta toate acestea în mine însumi, cuvintele vor fi cele care totuși mă vor împiedica și sunt indus aproape în eroare de termenii din limbajul obișnuit, deoarece noi spunem că vedem aceeași ceară, dacă cineva nu arată și că nu noi judecăm că este aceeași, pornind de la faptul că are aceeași culoare și aceeași formă. Iar de la aceasta, aproape că aș fi pe cale să trag concluzia că ceara este cunoscută prin intermediul percepției vizuale efectuată de ochi și nu doar prin inspecția efectuată de spirit, și tot la fel eu spun că văd ceara, precum dacă din întâmplare privind de la fereastră oamenii care trec pe stradă, nu voi ezita la vederea lor să spun că văd oameni. Și cu toate acestea, ce văd eu de la această fereastră, în afară de niște pălării și niște paltoane, care pot foarte bine să acopere doar spectre sau simulacre de oameni care nu se mișcă decât sub impulsurile unor resorturi dar eu judec că am de-a face cu oameni adevărați și astfel numai prin puterea de a judeca ce se află în spiritul meu, eu înțeleg ceea ce cred că și văd cu ochii mei. Unui om care se străduiește să-și ridice cunoașterea deasupra nivelului comun, trebuie să-i fie rușine să vâneze ocaziile de a se îndoi, să le vâneze prin formele și termenii pe care îi folosesc vorbind oamenii de rând, îmi place mai mult să trec dincolo de toate acestea și să iau în considerare dacă nu cumva am înțeles, cu mai multă evidență și perfecțiune, ce este ceara atunci când am observat-o mai întâi și că am fost convins că o cunosc cu ajutorul simțurilor exterioare sau cel puțin cu a simțului comun. Așa cum îl numesc unii, adică cu capacitatea de a imagina decât cum o înțeleg în prezent, după ce am examinat cu o mai mare exactitate ce este ea de fapt și în ce fel poate fi ea cunoscută. Cu siguranță va fi ridicol să pun toate acestea la îndoială, și ce ar putea să fie în această primă percepție care a fost distinctă și evidentă și care să nu poată să se nimerească subțințul celui mai nensemnat dintre animale. Dar când deosebesc ceara de formele ei exterioare și când tot astfel de parcă i-aș fi luat veșmintele, o voi lua în considerare complet goală, desigur chiar dacă se va mai întâmpla încă vreo eroare în judecata mea, nu o voi putea considera în acest fel fără ajutorul unui spirit omenesc. Dar în sfârșit, ce voi spune despre acest spirit, adică despre mine însumi? Căci până acum nu am admis în mine niciun alt lucru decât un spirit... Ce voi susține, zic eu despre mine, cel care se pare că înțeleg cu atâta claritate și distinție această bucată de ceară? Nu mă cunosc eu oare pe mine însumi, nu numai cu mult mai mult adevăr și certitudine, ci încă și cu mult mai multă distinție și claritate. Căci dacă eu judec că ceara este să există în baza faptului că o văd, cu siguranță că rezultă de aici într-un mod cu mult mai evident că eu sunt sau că există eu însumi, în baza acelui fapt că văd, că se poate întâmpla să nu fie ceea ce văd eu, adică ceara, se mai poate întâmpla ca eu nici să nu am măcar ochi pentru a vedea vreun lucru oarecare, dar nu se poate întâmpla ca atunci când văd, sau ceea ce nu mai deosebesc când mă gândesc că văd, ca eu care gândesc să nu fiu ceva anume. De asemenea, dacă eu judecă ce are există, bazându-mă pe faptul că o ating, va rezulta din aceasta încă o dată același lucru, și anume că eu sunt, iar dacă eu judec aceasta în baza a ceea ce mă convinge imaginația mea sau în baza oricărei alte cauze care s-ar întâmpla să fie, eu voi concluziona întotdeauna același lucru. Iar ceea ce am remarcat aici privitor la ceară se poate aplica la toate celelalte lucruri care îmi sunt exterioare și care pot fi întâlnite în afara mea. Însă, dacă noțiunea sau cunoașterea bucății de ceară pare a fi mai clară și mai distinctă după ce ea a fost descoperită nu numai prin văz sau prin atingere, ci încă și prin multe alte procese, atunci cu cât cu și mai multă evidență, distincție și claritate, trebuie că mă cunosc pe mine însumi, pentru că toate argumentele care servez la cunoașterea și înțelegerea naturii cerii sau a oricărui alt corp dovedesc cu mult mai multă ușurință și într-un mod mai evident, natura spiritului meu și se regăsesc chiar în însuși spiritul atâtea alte lucruri care pot contribui la lămurirea naturii sale încât cele care depind de corp, precum acelea de mai sus, aproape că nici nu merită să fie enunțate. Dar în sfârșit, iată mă revenit pe nesimțite acolo unde vroiam căci deoarece este un lucru care mi este cunoscut în prezent și anume că la propriu vorbind, noi nu concepem corpurile decât prin facultatea de a înțelege care este în noi și deloc prin imaginație și nici prin simțuri și că nu le cunoaștem prin aceea că le vedem sau pentru că le atingem, ci doar prin aceea că le concepem cu ajutorul gândirii. Din toate acestea cunoaștem în mod evident că nu există nimic care să-mi fie mai ușor de cunoscut decât spiritul meu. Dar pentru că este aproape imposibil să te descotorosești atât de prompt de o opinie veche, va fi mai bine să mă opresc puțin în acest loc pentru ca prin durata meditației mele să imprim mai adânc în memoria mea această nouă cunoaștere.